microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții aducând programul 2C077 programul zilei de astăzi va debuta cu meditația meditație asupra versetului 9 de la 2 Corinteni capitolul 12, practic cu o serie de meditații care n-au putut fi acoperite cu prilejul lecțiunii precedente din motive de timp. Mai înainte de aceasta însă, haideți să mai petrecem o vreme cu Cristina Roy, parcurgând ce de al doilea episod din lucrarea adevărata fericire. Episodul din lecțiunea precedentă a fost încheiat la vestea că unul putea fi luat și celălalt încă nu și trebuiau astfel să se despartă. Dar având în vedere că recrutul nu trebuia să se prezinte imediat s-au mângâiat unul pe altul și au tratat această experiență ca pe un vis urât. Trecu însă săptămână după săptămână și vai, visul a devenit realitate. După ce Andrei își echipase fratele și pe când stăteau ei muți în fața casei, iar Andrei privea fața palida fratelui său, îi se părea că îl echipează de viu pentru mormânt și că în clipa aceea moare frumoasa lor fericire ca frații. Își îmbrățișă fratele și îi în plâns, iar Pavel se lipi de el și plânse și el și lui se părea că nu se se mai vadă niciodată. Și cine știe cât timp ar mai fi plâns dacă nu i-ar fi deranjat câțiva prieteni care veniseră să-și-a rămas bun de la paver. Andrei își însoții fratele până la gară, mai departe nici nu putea merge, dar îl mângâia un lucru. Sunt atâția care pleacă acum la armată, poate că o să-l mai înveselească puțin. La sine nu s-a mai gândit. Se duse imediat la mătușa Zvara și o ajută să-și împacheteze câteva lucruri, restul urmând să le ducă el cu căruța. Se bucura că nu era nevoit să se întoarcă singura acasă. Doamna Zvara îl binecuvântă pe nepotul ei în inimă pentru că o lua la el. Pe când fusese văduvă se căsătorise cu un văduv, acesta murise, iar copiii din prima căsătorie a celui de-al doilea soț se purtaseră foarte urât cu mama lor vitregă și mai ales cu fica ei. Micuța Elena Zvara, care rămăsese foarte mult în urmă cu dezvoltarea fizică, răsuflă ușurată când părăsi casa ca o pasă pusă în libertate. Ea era o fetiță palidă și gingașă, de pe a care față trasă, doi ochi mari, albaștri, priveau lumea trist și timid. Se vedea după cum arăta că suferise deja mult în viața ei și mama ei simțea o înțepătură în inimă ori de câte ori o vedea, Căci se simțea vinovată că prin a doua ei căsătorie necugetată își nefericise copila. Dar acum erau amândouă fericite. După ce se simțiră ca acasă în locuința lui Andrei, fata alerga în urma bunului ei văr, care nici nu bătea, nici nu dojenea, ca un câine de pripas care găsise un stăpân bun. Dură destul de mult timp până ce sufletul copilei se obișnui cu libertatea nouă și cu marea și nesperată fericire. Dar noile condiții de viață avură un efect atât de mare asupra fetei plăpânde ca atunci când aduci la lumina soarelui o plantă pipernicită încât ia recuperă rapid pierderea. Fata a început să crească și să se întărească. Obrajii îi devenire îmbujorați și rotunzi. Deoarece nu era nimic de care să se teamă, ochii își pierdură expresia desfială. Un zâmbet îi juca de-acum pe buze, iar gura ei începea să cânte imediat și auzea cântecul păsărelelor. Dădea cu hărnicie mamei și vărului ei mână de ajutor și recunoștința ei umplea casa cu strălucire. Ah, mătușico, fu de părere Andrei, nici n-am știut cum voi supraviețui fără Pavel. Mi se părea că o zi va trece la fel de încet ca un an și uite că acum deja a trecut un an, așa de mult ne-a ajutat Dumnezeu. Asta se întâmplă nepoate pentru că ne-ai făcut atâta bine, oftă femeia recunoscătoare. O mare bucurie produceau scrisorile lui Pavel. La început erau numai salutări și el scria cât de singur se simte, dar apoi Pavel scrise mai lung. Și Andrei nu se mai miră că propozițiile se legau de parcă ar fi fost luate dintr-o carte. Fără să vrea, scrisese și el pe larg cum o duceau și ce făceau. O, o să vezi, mătușă, zise el, Pavel al nostru o să înveți acolo multe lucruri și atunci o să ne pară bine că a trebuit să se ducă la armată. Ba chiar el însuși, Andrei, începuse în prima iarnă să-i dea el lecții de citit și de scris. Ea rămăsese în urmă și cu școala, în timp ce frații Murtinov fuseseră totdeauna cei din tâi la învățătură. Prin faptul că îi predea lucruri pe care le învățase el însuși când va la școală, acestei se întipăriră și mai bine în memorie. Doamna Zvara aduse o Biblie rămasă de la tatăl ei, începură să citească cu voce tare din ea și se mirară de unele lucruri scrise acolo. În ea erau povestiri frumoase, dar unele erau cam îngrijorătoare. Se duceau bucuros la biserică și, deși aveau două ore bune de mers pe jos între acolo când era vară se duceau destul de des și se bucurau când domnul preot le citea vreun text pe care îl știau deja din Cartea Sfântă. De fapt, din predică înțelegeau la fel de puțin ca și din cele citite. Cu siguranță însă că nici ceilalți ascultători nu înțelegeau mai multe din predică, dar nu le păsa de lucrul acesta pentru viața de pe pământ, iar ceea ce li se va întâmpla după moarte, ei bine, asta o știa numai Dumnezeu. În casa de la poalele culmi Murtin locuiau niște oameni cum se cade și cinstiți, și nimeni nu putea spune ceva rău despre ei. Ei își spuneau rugăciunile învățate pe de rost și cântau din cartea lor bisericească de cântări. De trei sau de patru ori pe an se duceau la spovedanie. În zilele acestea se simțeau foarte apăsați și se bucurau că își împliniseră din nou această îndatorie religioasă. Ca și ceilalți vecini ai lor, credeau că făcuseră ceva foarte bun, ceva plăcut lui Dumnezeu, pentru care vor ajunge, poate, cândva în cer. Și ce făcea Pavel? Ei bine, el suporta toate neajunsurile aduse de militărie. Adesea îi se părea că se află la închisoare. Deseori invidia caii de călărit, ce bine erau ei îngrijiți. Și în timp ce ofițerii mângâiau animalele și le dădeau nume frumoase, pentru soldați erau bune cele mai grosolane în jurături, fie că erau vinovați, fie că nu. Tânărul crescut în singurătatea și libertatea muntelui, suferea din cauza că era nevoit să doarmă cu mai mulți în cazarmă, din cauza disciplinei aspre, din cauza limbilor străine pe care erau obligat să le învețe, din cauza unui mod de tratament adesea brutal, în contradicție cu orice demnitate omenească de care avea parte, dar mai ales din cauza că fusese smuls din pământul patriei sale și sădit aici unde nu putea prinde rădăcini niciodată. Da, el suferea foarte mult, mai mult decât putea spune, mai mult decât putea să-și dea seama, el suferea în suflet și corp, în inimă și în spirit. Aici auzea cuvinte și expresii care îl făcuseră la început să roșească. Uneori, îndatoririle îi depășeau puterile, apoi avea din nou perioade de inactivitate. Nu-i pria mâncarea, constând în principal din carne și în orele lui de răgaz, când stătea în chiliile acelea cu aer stătut, în care vara era căldura păsătoare, era cuprins de gânduri și închipuiri despre care nu avusese nici cea mai vagă idee, în timp ce muncea din greu în aer liber, sub culmea Murtin. Mai târziu se gândi că se obișnuise, că se mulțumise cu situația și el nu știa că se obișnuise pentru că murise ceva în el. Ființa sa nativă, viguroasă, nepervertită murise și el devenise un soldat foarte obișnuit și brutal. Și totuși era ceva în el care se opunea acelei morți a ființei sale și acest ceva îl îmboldea să învețe cât putea mai mult, doar îi promisese asta lui Andrei. Trecu an după an și el avea mereu doar o singură dorință arzătoare, aceea de a se întoarce la Andrei. I se părea că atunci va redeveni acel Pavel care era înainte de a pleca din patrie, ca și cum odată cu uniforma militară se va descotorosi și de ființa aceea străină care pusese deja stăpânire pe el. Fusese dat la fanfara militară. Aici se văzuse îndezestrat de Dumnezeu cu mari talente. El învăța ușor, astfel că fu invidiat de unii. Profesorii lui îl lăudau. Pe lângă aceasta avansă în grad până ajunse la treapta cea mai înaltă la care poate ajunge un soldat. În anul al doilea a petrecut o vreme la graniță, apoi în Bosnia, iar în al treilea an rămase în orașul acela mare, unde avea posibilitatea să meargă la toate localurile publice accesibile militarilor. Află că putea împrumuta cu bani puțini, cărți, timp avea din belșug, bani avea, așa că împrumută și citi. Lumea începu să se deschide înaintea lui și să-i se arate într-o nouă lumină. Și pentru că acum știa cum stăteau lucrurile cu recruții și rezeviștii de la țară și că un slovac era dintre toți cel mai nebăgat în seamă, ajunsese la concluzia că ar fi bine să schimbe vestimentația și modul de viață. Și eu vreau să fiu domn, își zise el, și Andrei trebuie să devină și el unul. De ce să ne tot plecăm în fața cuiva? O să ne mărim gospodăria așa cum am văzut în alte părți. O să ne cumpărăm cărți, și o să ne abonăm la ziare, da, și o să fim și noi domni ca toți ceilalți, ca să nu se mai poarte cineva cu noi ca și cu un țăran obișnuit. Și astfel, Pavel început să economisească bani pentru un costum de domn, lucru care nu era prea greu de când intrase în serviciul unui ofițer de grad înalt, la care rămase câteva luni peste timpul regulamentar. După ce o să am haine de domn, îi zise Pavel, Va trebui să învăț să merg și să vorbesc ca un domn, așa medită el mai departe și își dădu o la să limite pe ofițer. Ei erau cam de aceeași înălțime și cam la fel de zvelți amândoi. În scurtă vreme, Pavel învățase să facă plecăciuni, să se așeze, să-și asprindă o țigară, să vorbească folosind același vocabular ca și stăpânul lui și, foarte mulțumit de sine, aștepta de acum întoarcerea acasă în patrie. Vai, cum o să se mai uite toți la mine, gândi el plin de mândrie. Gata, s a isprăvit, nu vreau să mai-mi zică nimeni, simplu, Paul Murtinov. Îmi vine în minte o poveste pe care o citeam copiilor cu zeci de ani în urmă. Leoparzi mici cresc leoparzi mari. Un pui de leopard, era crescut în cadrul unei familii dintr-un trip din acelea sălbatice și era foarte blând. Se jucau copiii cu el, mânca din mâna copiilor cei dădeau, ba încă atunci când se făcuse deja destul de măricuți, copiii se suiau pe spatele lui și îl călăreau cu încărăreșt Odată, leopardul acesta, alergând prin pădure cu un copil, a făcut așa fel că copilul s-a zgâriat tare de o cracă și a dat sângere. De-ndată ce a mirosit sângele leopardului, a zvârlit pe copil cu o zmucitură de pe spatele lui, s-a dus înapoi la tribul din care era și trezindu-se în el instinctul de fiară sălbatică, începuse să atace oamenii din fericire, a fost omorât de către un vânător viteaz din cadrul acelui trib. Vedeți dumneavoastră așa este și cu ființa omenească. Suntem buni, blânzi, și plin de atâtea bunătate de-a noastră până când ajungem puțin în elementul păcatului care trezește în noi toate simțurile dormitante. Și atunci așteaptă-te și ai să vezi ce ești cu adevărat. Ești ceea ce nici n ai bănuit vreodată ca ai să poți să fii. Așa vom vedea în continuare în ce fel a fost pusă la încercare dragostea aceasta atât de fierbinte dintre cei doi frați. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim că Tu știai cum suntem, că nimeni și nimic nu ne poate scăpa din ghearele acestei porniri sălbatice a firii omenești, decât fiind eliberați din firea aceasta și dându-ne firea ta dumnezeiască prin pocăință, botez și credință în Evanghelie. Binecuvântează-te rugăm ascultarea acestui mesaj cercetându-ne pe toți și făcându-ne să înțelegem că ăsta e singurul remediu prin care putem să fim cu adevărat oameni, adică privitori spre tine și prin care putem să fim cu adevărat fericiți și echilibrați, nu numai acum, dar și toată veșnicia. Amin. aflăm la cea de-a doua epistola lui Pavel către Corinteni la capitolul 12, unde el ne face cunoscut felul în care, cerând de la Dumnezeu să îi ia pușul din carne pe care i l a pus ca să nu se îngânfe, Dumnezeu i-a răspuns în felul următor. Harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Și apoi Apostolul Pavel continuă mai departe, de deci ce vorba de versetul nou, deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Cu prilejul lecțiunii precedente am vorbit despre prima parte a versetului pe care l-am împărțit între ei și anume... Harul meu îți este de ajuns. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, a celor care v-ați luat timp să ne ascultați, vom vorbi despre celelalte două secțiuni ale versetului, căci puterea mea în strebiciune este făcută de săvârșită, și una și cealaltă, deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Haideți acum, împreună cu preotul Nicuriță, care este autorul acestor meditații, să cugetăm puțin asupra celei de-a doua, asupra celui de-al doilea segment, căci puterea mea, spune Dumnezeu, în slăbiciune este făcută desăvârșită. Fraților, este o mângâiere pentru noi să știm că viața noastră este în mâna Domnului Isus, nu numai în ce privește sprijinul său în orice nevoie, ci și în ce privește creșterea noastră. El îngăduie în adins greutăți și piedici în viața noastră, ca să se arate mai strălucit puterea sa, așa cum a fost cu Ilie, care a turnat apă pe altarul pe care trebuia să se coboare focul ceresc. Sfântul Apostol Pavel a rugat pe Dumnezeu să iațe pușul. Dar rugăciunea nu i-a fost ascultată așa cum credea el. În loc de a-i lua țepușul, Dumnezeu l-a încredințat că harul său e de ajuns de mare ca să facă față acestei greutăți. Suferința i-a fost dată ca să-l ferească de mândrie, deci era harul lui Dumnezeu ascuns în ea care îl păzea de primejdie. Căci mândria este o boală grea și foarte puțini oameni sunt scutiți de ea. Aproape că nu este om să nu fie atins de mândrie. Trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru paza vieții care ne-o asigură chiar prin suferință. Cineva spunea că cu cât este mai mare slăbiciunea noastră, cu atât mai vădită este puterea lui Dumnezeu. Adevărat spunea și părintele Iosif Trifa cea din cât cerință a mântuirii noastre este aceasta să fii birui de Domnul să-ți simți toată slăbiciunea puterilor tale, căci puterea lui Dumnezeu, tocmai în această slăbiciune, se arată. Iar altcineva accentua acest adevăr când spunea, Adevărata tărie este puterea lui Hristos în noi. Trebuie să ajungi să fii mai întâi slab, ca să poți fi puternic. Puterea lui Hristos nu poate locui în mine, decât potrivit măsurii pe care o am despre cunoștința slăbiciunilor mele. Sfântul Petru Damaschin zicea, nu-i nimic mai bun decât să-ți cunoști neputința și necunoștința, atunci poate să lucreze Dumnezeu cu adevărat în tine. Adevărat spunea și Sfântul Ciprian, nimeni nu este tare prin propriile sale puteri, ci prin harul și îndurarea lui Dumnezeu. Harul nu nimicește greutățile, ci ne ajută să le biruim, spune Sfântul Angură de Aur. Ogorul unde se desăvârșește puterea lui Dumnezeu este slăbiciunea noastră. Trebuie deci să ajungem la o totală slăbiciune a vechi ca să putem primi puterea lui Dumnezeu în noi. Al treilea segment al versetului acestuia este constituit din spusele lui Pavel concluzia lui Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Vedeți? Numai ceea ce îți rămâne este al tău cu adevărat. Dacă puterea lui Hristos rămâne în tine, este a ta și o poți folosi după plăcere, pentru că nici plăcerea nu mai este a ta, ci tot a lui Hristos. Pare de neînțeles cum poate cineva să fie atât de fără minte încât să se laude cu slăbiciunile lui. Fiecare caută, pe cât îi este cu putință, să-și acopere slăbiciunile ca să pară altfel de cum este. Nimeni nu vrea să se dea de gol. Totuși, Sfântul Apostol Pavel ajunsese la altă încredințare. Cum? Pe ce cale? Ei, vezi, o găsise în școala suferinței. El nu lucra cu atâta binecuvântare prin propria lui putere, ci prin puterea lui Hristos care locuia și lucra în el. Ne trecând cu vederea slăbiciunea sa, Apostolul dovedea prin aceasta că puterea lui Hristos era ceea ce lucra și biruia, de fapt, în el. Cu cât suntem mai puțini răvnitori după slava noastră, cu atât mai mare cinste capătă Domnul sus prin noi. Fericitul Augustin spune, e mai bine să ne recunoaștem păcatele cu smerenie, decât să ne lăudăm în mod trufaș cu faptele bune. Să călcăm și noi, fraților, pe urmele marelui lui Pavel, Căci el a călcat pe urmele lui Hristos. Să nu socotim că suntem ceva sau că putem face ceva bun prin noi înșine. Nu, așa ceva nu se poate niciodată. Să lăsăm totul în seama Domnului Iisus, căci el va face lucruri minunate cu noi. Abia atunci vom înțelege de ce Sfântul Apostol Pavel se lăuda cu slăbiciunile lui fiindcă numai atunci se arată lămurit lucrarea lui Hristos în cel credincios și aceasta este bucuria lui. În versetul 10 din 2 Corinteni 12, Apostolul Pavel ne uimește cu o altă concluzie a acestei experiențe și a țepușului pe care îl purta. Ascultați! De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmbtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Aici sunt lucruri care răstoarnă toate gândirile pe care ni le facem despre viață, ba chiar însăși legea vieții pare a fi clătinată. Păi ziceți dumneavoastră, cine simte plăcere în slăbiciuni, în dureri și în prigoniri? Nimeni din cei născuți din femeie? Dar cei care au fost născuți din nou prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, aceia care au primit prin credință harul lui Dumnezeu, aceia au o altă natură, o altă fire cu alte simțuri și cu altă lumină. Ei simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi. În prigoniri pentru Hristos, fiindcă ei văd altfel toate lucrurile. Ei sunt singurii oameni de pe pământ care înțeleg binele și răul în adevăratul lor înțeles, adică nu așa cum înțelege lumea păcatului. De aceea ei par nebuni în ochii lumii. Ceea ce se prețuiește, mai cu deosebire în lume, e mărirea, puterea, biruința, Adevărați urmeașei lui Hristos însă, ei se laudă tocmai cu ceea ce mâhnește și adeseori duce la deznădejde pe muritorii de rând. Sfântul Apostol Pavel a putut să simtă plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi și prigoniri pentru Hristos atunci când a fost conștient că Harul lui Dumnezeu îi este îndeajuns și n-a mai simțit nevoie și de altceva din lume. Până când nu ajungem la starea Sfântului Apostol Pavel, în care Harul lui Dumnezeu să ne fie de ajuns, nu vom simți plăcere în slăbiciuni și nu ne vom deosebi prea mult de ceilalți oameni. Dacă Dumnezeu îngăduie să vină slăbiciuni peste noi, dacă El ne călăuzește pașii prin valea suferințelor, înseamnă că acest lucru ne trebuie ca să învățăm răbdarea și îndelunga răbdare. Un prieten al lui Luther a venit într-o zi la el plângându-se de multele ispite. Luther i-a răspuns, Eu n-am cunoscut așa ispite, dar după cât te înțeleg, acestea sunt mai necesare decât mâncarea și băutura. Dumnezeu nu ți le trimite degeaba. Fără ele, n-are și nimic bun din tine. Da, ispitele, slăbiciunile și primejdiile prin care trecem... Ne ajută să cunoaștem comorile de tărie și putere pe care le putem găsi în Mântuitorul nostru. El ne cere înfrângeri multe și dureroase față de care trupul se răzvrătește ca să ne poată da noi și noi binecuvântări și roade duhovnicești. Drumul spre putere duhovnicească este slăbiciunea firii vechi și ușa împărăției lui Dumnezeu se descuie numai cu cheia crucii. Watchman ne spunea că... În adâncul experienței creștine există o ciudățenie. Am ajuns să descopăr aceasta când am avut încercări în care, asemenea lui Pavel, cu țepușul în carnea lui, la stăruințele mele de a scăpa, primeam răspunsul nu. Apoi am primit răspuns când m-am gândit la o barcă care nu poate trece printr-un loc unde apa nu este destul de adâncă din cauza unui bolovan care iese la suprafața apei cu 20 centimetri mai sus. M-am întrebat, ar fi bine ca să se înlăture piatra sau să îngădui domnului să ridice nivelul apei cu 20 de centimetri? La cererea lui Pavel răspunsul a fost, harul meu îți este de ajuns. Desigur că ar fi mai bine să crească nivelul apei. Problema mea s-a rezolvat, căci creștinismul nu este o chestiune de a îndepărta pietrele, ci de a avea ape mai adânci. Când sunt slab, atunci sunt tare, spune Pavel. Conștiința slăbiciunii mă face să stau aproape de Domnul. Un pustnic zicea, e mai bună înfrângerea cu smerenie decât biruința cu mândrie. Iar un alt om al lui Dumnezeu sublinia adevărul acesta spunând, unde nu-i slăbiciune, nu-i virtute, căci n ce birui. Este o lege a cosmosului că măreția unei părți a ființei noastre se cumpără pentru un timp prin slăbiciunea alteia. Iubiți ascultători, ne-am apropiat acum de încheierea programului 2C077 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim din toată inima ca aceste gânduri să fie folositoare pentru toți cei care se deschid să le primească și într-adevăr sunt în măsura în care sunt de la Duhul Sfânt. Pentru că, așa cum am spus și cu alte ocazii, oricât am fi de plin de dorința de a da învățăturile Duhului Sfânt, de multe ori se strecoară și de ale noastre. De aceea datoria dumneavoastră este ca tot ceea ce ați primit prin Duhul Sfânt și se potrivește perfect cu Scriptura să le luați și să le împliniți. Aici stă cuvântarea de care Dumnezeu vrea să ne facă parte și îl rugăm să facă parte tuturor celor care au ascultat aceste mesaje și care se deschid să le primească pentru slava lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Cântarea mea e nu